Speranța. Pista 29 Sub capitolul 7 2 Tancurile au carapace, înaintează cu un zgomot care se preschimbă în larmă. În față, linia tremurândă a dinamitorilor se strecoară într-o tăcere extraordinară. Tancurile vin în două valuri, dar nu sunt atât de depărtate unele de altele, încât dinamitorii nu vor ține seama de asta. Fiecărui grup, tancul său, ca și cum ar fi înșirate unul după altul. Câțiva catalani nu și-au ascuns bine țigările în mână. Idiot, zice probabil Gonzales. Privește punctele acestea abia vizibile. El se află puțin mai îndărăt, cei din față poate că nici nu le văd. Înaintează împreună cu ei, purtat de același val de exaltare frățească și dură. În adâncul inimii lui, fără a-și lua ochii de pe tancul care se îndreaptă spre el, cântă cântecul profund al asturilor. Niciodată nu va ști mai bine ce înseamnă să fii om. În curând el se va afla pe teren descoperit. Se face ziua. Pepe se ascunde. Gonzales se lungește. Tancul e la 400 de metri și nu-l vede printre ierburile ce se înalță în fața ochilor lui. Gramineie, spicele acesta de iarbă pe care copil fiind, le-a în mânecile băieților, un soi de sălbatic și o margaretă pe o tulpină înaltă. Furnicile au și început să mișune. Și un păianjen în minuscul. Astfel tresc ființe la suprafața pământului printre ierburi ce li separ palmieri, departe de viață și de război. În dreptul a două furnici, trebăluind tezor, sosește în plină viteză pata tancului, oblic, zăngânind și zgâlțindu-se. Nu e pe teren neted. Dacă dinamita e bine lansată, va fi răsturnat. Gonzales își îndreaptă tupul pe o parte. Ar trebui ca tancul să treacă la dreapta. Gonzales se apărat de turelă printr-o ridicătură mică de pământ, până când tancul ajunge la înălțimea lui. Va învinge cel care va ucide mai repede. Tanchistul va avea în ochi soarele cerăsare. Gonzales se asigură că nimic nu îi reține brațul drept. Ce dracu a făcut catalanul? Tancul din dreapta atrage. Tancul lui Gonzales sosește în plină viteză, mereu oblic, peste furnicile enorme, la 10 centimetri distanță de ochiul lui. Gonzales sare, lansează din amita într-un vuet de fierărie și de mitraliere, se aruncă el însuși la pământ în aceeași mișcare, ca și cum s-ar scufunda în explozie. Nealță capul în scomotul pietricelelor care cad pe pământ. Tancul cu pântecul în sus s-a prăbușit peste Turelă. Prin vârful Turelei se deschidea. Se crapă de ziua și lumina se așterne asupra uneia dintre șenilele ce continuă să se învârtească. Gonzales se culca de pământ, dar nu e deloc ferit. Tunul din turela întors, nu mișcă. Cu o bombă în mână, gonzale spândește. În razele oblice ale soarelui, șenila se învârtește din ce în ce mai încet, ca roata unei loterii. Gonzales își ține țigara lângă ultima bombă. Mitraliera din capotă nu se mișcă. Cei doi oameni sunt morți sau răniți. Dacă nu, stau cu capul în jos în tancul din care nu pot ieși, căci întreaga lui greutate apăs asupra turelei. Dacă rezervorul se răstoarnă, numai puțin de cinci minute vor fi cuprinși de flăcări. Războiul civil. Iarăși nimic. Șenila s-a oprit. Gonzales se întoarce. Artileria republicană nu trage. Există oare o artilerie republicană? Se ridică în genunchi. În valea brăzdată de șanțurile șeninelor ca marea despicată de vapoare, tancul său și alte două, trei, patru, cinci tancuri, scoase din luptă o formele preistorice ale carelor prăbușite sau răsturnate. Văzând primul tanc răsturnat, a crezut că se află în fața unui model nou. Două sunt în flăcări. Mult mai încolo, în lumina zilei, învăluind acum totul, ultimele tancuri ascunse de o ridicatură de teren, pătrund încetul cu încetul în liniile republicane. Ultimele înainte de Toledo. Tancurile au trecut. Catalanul? întreabă Gonzales. Ucis, spune Pepe. Deși lumina zilei ia cu morții nu se văd printre ierburi. Gloanțele zboară în jurul celor doi dinamitori. Pepe imită șuieratul lor idiot și se pitește din nou. Pe creastă se apropie petele albe ale turbanelor maure. Fumul de după explozie, învăluind în calcazarul larg deschis, avea în răcoarea zorilor un miros umed și greu amestecat cu cel al cadavrelor. Netezit de vânt, el acopera zidurile rămase încă în picioare, precum marea adâncul stâncos. O pălă de vânt puternică bolti suprafața netedă. blocul dințate de piatră ieșire la iveală. Fumul înaintă, spre dreapta și în jos, nu răsucindu-se, ci lunecând ca apa, adunându-se în găuri și în crăpături. Alcazarul se scurge ca un rezervor, gândi Manuel. Ocupând fiecare străduță surpată de parcă el însuși ar fi purtat războiul, fumul cucerea metru cu metru pozițiile republicane. Atacanții erau acum depărtați unii de alții. Mina aruncase în aer pozițiile cele mai avansate ale fasciștilor, dar nu și subteranele. O clipă, toate zgomotele încetară și Manuel auzi pe cineva în lui, bătând din picior pe piatră. Era Haerich? cu un al zorilor pe ceafa sa groasă, care se încrețea ca o frunte. Madridul?" întrebă Manuel cu anasonul său în mână. Răspunsul este nu," spuse generalul fără să-l privească. Privirea lui era ațintită asupra stâncilor celor mai înalte, ivindu-se încetul cu încetul din fum ca dintr-o mare ce se retrage. De ce?" întrebă Manuel. Răspunsul este nu. Ai noștri erau de față, nu-i așa?" S-a evacuat înainte de explozie. Nici o altă cale de acces înspre poarta care a sărit acum în aer, decât tot prin alcazar? Cu binoclul în fața chipului său bătrân și neted de țărancă poloneză, el se tot uita la fâșia stâncoasă ciopărțită sub care se lăsa în jos fumul. Întinse binoclul lui Manuel. Avem mitraliere pe lături?" întrebă el. Nu. Nu i-ar opri, dar iar întârzia." Treceau puncte de profilul stâncii, lipite de ea ca niște muște. De fiecare dată când trecea pe creasta colțurasă câte un punct, dispărea, dar apărea din nou ceva mai jos. Fumul depășea, cum cu mult fostele avamposturi părăsite de gărzile de asalt republicane din cauza exploziei. Fașciștii înaintau îndărătul fumului. Avem mitraliere pe lături?" Toate pozițiile cucerite de zece zile fusese răpierdute. Trebuie să pregătim apărarea orașului." spuse Heinrich. Telefonul de la Hefatura nu mai răspundea. La Santa Cruz se spunea că Mauri se află la 10 km. Plecare spre maghernița lui Hernandez. Într-o stradă înțesată de mulțime ca o gară în zilele marilor sărbători, un milițian ai întinse lui Manuel Pușca, un Mauzer. Vrei o pușcă, domnule comandant?" Hai să ai în curând nevoie de ea," răspunse Heinrich pe nemțește. Oricum o las și atunci mai bine să o iei. Sprâncenele albe ale lui Heinrich dădeau o expresie de mirare ochilor lui albaștri. Privirea lui, încremenită acum pe fața sa să până la craniu, cu sprâncenele invizibile, devenea astfel de o brutalitate extremă. Dar 20 de persoane îl despărțeau deja de milician. Din casele cu obloanele lăsate jos, se trăgeau asupra milițienilor cu puștile părăsite mai înainte pe sub buș. Neliniștea care îl cuprindea pe Manuel când se afla într-un loc închis, o simțea acum pentru prima oară în stradă. Nu mai putea pune piciorul jos fără să încerce terenul. Până atunci, nici mulțimea din Toledo, nici aceea de la procesiunea Sfintei cu menecătul de odinioară, nici aceea a zilelor istorice din Madrid, nu se asemănase cu aceasta. Milițienii țineau pălările mexicane în mână, vertical, ca pe niște cercuri de circ. 20.000 de oameni cuprinși de nebunie. În pragul fiecarei uși, puști părăsite. maghernița lui Hernande era larg deschisă. Un om cu chipiul roșu și negru vorbea. Cine e responsabil aici? Eu, capitanul Hernandez. Zău, ea spune, capitane, ne aflam la numărul 25 pe strada comerțului. Am fost bombardați. Ne-am mutat. La 45, am fost bombardați din nou. Nu cumva ai privit tu pe capitane din tabara cealaltă ca să ne cruțe mai bine când ne schimbăm locul? Hernandez îl privea pe individ cu dezgust. Continuă spuse el. Pentru că noi n-am săturat. Unde Naiba va o fi aviația noastră? Unde vrei să fie? În aer?" Împotriva avionelor italiene și germane, guvernul nu mai dispunea nici de zece avioane moderne în stare de zbor. Pentru că noi, dacă aviația noastră nu e aici într-o jumătate de oră, lăsăm totul baltă. Nu ne aflăm aici ca să fim carne de tun nici pentru burghezi, nici pentru comuniști. Lăsăm totul baltă. Înțeles?" Se uita în spatele capitanului la steaua mare roșie a lui Manuel. Privirea și recăpătase fixitatea. Hernandez îl apucă cu amândouă mâinile de reverele tunicii, spuse fără să ridice glasul. Lăsați o baltă chiar acum!" Și-l dădu afară fără ca celălalt să fi suflat o vorbă. Hernandez se întoarse, îl salută pe Heinrich și-i strânse mâna lui Manuel. Ăsta e un imbecil sau o canalie? Și una și alta, dacă vreți. Sunt obsedeați de trădare!" Nu fără motiv. Cât timp va fi așa, nu-i nimic de făcut. Întotdeauna se poate face ceva. Manuel traduse, mâna-i se agita, Anasonul rămăsese în mulțime. Hernández dădu din numeri. La ordinele dumneavoastră. Dacă tipul își părăsește postul, trebuie împușcat. Cine să-l împuște? La nevoie e dumneata? Pe cine ne mai putem bizui? Pe nimeni. Nimic de făcut în piață. Și totuși, în sfârșit, să nu aduceți trupe bune aici, într-o oră se vor destrăma. Eu o vizuină de dezărtori, dacă putem să luptăm în afară cu alte trupe. Din miile acestea de oameni și din puștile acestea e imposibil să nu se poată folosi ceva, spuse Heinrich, și trebuie să profităm de poziție. Niciun soldat, trei de milițieni care vor lupta până la ultima suflare, câțiva din asturi, dacă vreți... Ceilalți sunt niște dezertori care vor să justifice fuga criticând totul. Puștile și le lasă pe sub și fasciștii încep să tragă cu ele asupra noastră. Femeilor nici nu le mai e frică să ne insulte prin ferestre. Câștigați cinci până la 6 ore. Poarta Visagra poate fi apărată, dar ei nu vor apăra. O vom apăra noi, spuse Heinrich. Să mergem acolo. După un înconjur destul de lung printre străduțe, ajuns acolo. Un târg de puști. Întiși pe jos, vreo zece milițieni jucau cărți. În trecere, Heinrich s-a plecă, șterpelit cărțile privindu-i pe jucători, le puse în buzunarul lui. Își continuă drumul, trecut de poartă și examină poziția de afară. Manuel găsi o crangă aproape dreaptă, care înlocuia înlocuia nasonul. Voia să-și stăpânească nervii, dar puștile părăsite îl făceau să turbeze de furie. E curată nebunie," spuse Heinrich. De pe acoperișul și de pe terase se poate rezista aici cel puțin până când își aduc artileria. Se-ntoarseră în oraș. Generalul se tot uita la acoperișuri. Doamne, ce păcat că nu știu spaniola!" O știu eu," spuse Manuel. Hernandez, împreună cu el, începură să ia pe oameni unul câte unul, să așeze pe poziții, să-i trimite după muniții, să expedize tregătorilor deja amplasați toate armele bune ce fusese părăsite. Fură găsite trei puști mitraliere. După o oră, poarta putea fi apărată. Ai să mă iei drept zev zec spuse Heinrich lui Manuel. – Dar acum ar trebui să-i punem să cânte internaționala, deoarece toți stau adăpostiți, nu se văd între ei, ca să se simtă împreună. Tutuiala comunistă nu scădea cu nimic autoritatea lui Heinrich. – Tovarăși, urlă Manuel. Din toate colțurile, din toate unghiurile, de la toate ferestrele, se iviră capete. Manuel, început internațional, a stingerit de cranga lui plină de frunze, care ea nu voia să-i dea drumul și cu care avea chef să bată măsura. Glasul lui foarte puternic putea fi auzit pentru că tirul împotriva al cazarului se potolise. Dar milițienii nu cunoșteau cuvintele internaționalei. Hairich era uluit. Manuel cânta numai refrenul. Așa-i mereu, spuse Hairich cu amărăciune. Până în patru ore vom fi la Madrid. Vor rezista până atunci. Hernández în tristat. Manuel numi comandant și toți trei plecară spre poarta soarelui. La trei sferturi de oră, poarta fugata de apărare. Să ne întoarcem la vizagra, spuse Harry. Prin ferestrele întredeschise, împușcăturile fașciștilor erau din ce în ce mai numeroase, dar gloata dispăruse. Într-o oră, mai mult de zece mii de oameni plecaseră. Orașul se golea așa cum sângele se scurge din trup. Mașina lor era închisă într-un hangar. Luați-o mai decât," spuse Hernandez. În curând..." În fața porții aștepta un ofițer cu mustăcioară. Mi s-a spus că mergeți la Madrid. Trebuie să ajung urgent acolo. Mă puteți lua?" Arăta ordinul. Toți trei plecară mai întâi spre Vizagra. Manuel conducea. Puști părăsite în fiecare prag. În clipa când mașina încetina pentru a coti, o ușă se întredeschise și o mână din interior se întinse către o pușcă. Heirich trase, mâna se dedă înapoi. De Poporul spaniol n-a fost la înălțimea misiunii sale, spuse ofițerul. Pentru a treia oară, privirea generalului căpătă expresia rigidă și brutală pe care o observase Manuel. Într-un asemenea caz, răspunse Heinrich, criza e întotdeauna o criză de comandament. Manuel își aminti de Jiménez și de toți milițienii ce puteau fi văzuți pe fiecare stradă din Madrid, silitori și îngrișorați care învățau să meargă la pas cum înveți să citești. Reîntoși la Vizagra, Manuel strigă. Nimeni nu răspunse. Strigă din nou. Nimeni. Urcă la ultimul etaj al primei case, de unde putea sări acoperișurile. În derătul fiecărui colț, acolo unde plasase un om, era o pușcă părăsită. Chiar și cele trei puști mitraliere. Vizagra era încă apărată aparată de arme, fără oameni. Duce o lipsa de puști pe frontul de la Malaga, pe frontul de la Cordova, pe frontul din Aragon. Duce o lipsă de puști la Madrid. La o arie nu prea îndepărtată, oamenii băteau greul. Manuel aruncă în sfârșit cranga, coboră din nou cu picioarele înmuiate. Toate ușile erau deschise pe lângă ferestre. Ultimele puști, sprijinite de perdele, vegheau asupra orașului Toledo. Și prin ferestrele deschise, se zera pe fiecare acoperiș și în spatele fiecărui horn o pușcă cu cartușiera alături. Manuel îl puse pe Haerich la curent. Hernandez ghicise. Trebuie să aruncăm aici tineretul spuse Harry, să ne grăbim spre Madrid. La ora actuală nu va fi greu să se evacueze Toledo. Nu mai aveți timp?" spuse Hernandez. Să încercăm." Și tu?" întrebă Manuel. Ce-i să faci?" Ce vrei să fac?" spuse Hernandez, ridicând din umăr, zâmbind amar cu dinții lui lungi și galbeni. Suntem vreo douăzeci care știm să mănuiu corect o mitralieră." Arată cimitirul cu indiferență. Acolo sau aici?" Nu, vom ajunge la timp! Hernandez ridică din nou din umăr. Vom ajunge la timp! repetă ferm Manuel lovindu-și pantoful cu cranga. Hernandez îl privi uluit. Manuel își o deodată seama că nu-i vorbise niciodată lui Hernandez pe tonul acesta. Nu se transmite ordine cu un glas neutru și lo făcea de ceasuri întregi chiar pe tonul lui haeri. Învățase să fie autoritar cum se învață o limbă, repetând. Dacă ai douăzeci de inși, are lua el, încercă totuși să aper poarta asta. Puneți în loc alți oameni înainte de a pleca, spuse Heinrich. La ordinele dumneavoastră, are lua Hernandez cu aceeași indiferență deznădăjduită. După ce îi plasară pe oameni, se întoarse la magherniță. Insultele aruncate din ferestre, din stradă, și împușcăturile fasciștilor se înmulțeau. Ăștia, spuse Manuel, ar vrea reîntoarcerea lui Filip al Doilea. Pentru început, Hernandez dă ordin să se adune toate armele, afară de cele de pe la porțile orașului. Ați voi trimite camioane cu gărzi de asalt. E mai ușor să le adun decât să obții folosirea lor. Agonia orașului se accelera. Să reziste ziua, spuse Harry. Din vor rezista noaptea. Cu tineretul și cu oamenii de la al cincilea, aici vom rezista opt zile. Și până în opt zile...